Жаргоні, що ним розмовляють короткохвильовиків всього світу. Дивно все-таки, скільки на землі мов. Радисти можуть між собою поговорити, зрозуміти один одного по коду, який був і маскувальним засобом, бо цим кодом користувалися і військові радисти Англії, Сполучених Штатів Америки, Німеччини. Перед сигналом С, Кінець роботи. Випали ж в ефір фінал на найвищій ноті, як в овертюрі до опери Руслан і Людмила Михайла Глінки. Було ще школярське в роботі на ключі, особливо коли над лісом налітав костиль, що міг скинути на маленькому парашуті підсилювач. Упевненість, настрій породжувала сама обстановка, оточення. Бо люди балтівця – друзі кудрявців. Однак скільки часу вони будуть разом – невідомо. А ось те, що до розгрому угруповання Шернера, що мене немало часу, вже відомо. Отож, треба думати про наступні холоди, зиму і неодмінне поповнення, щоб вижити і виконати завдання центру. Поповнення. Де його взяти? У лісі переховуються сотні людей. Кудрявці зустрічалися і в лісі, і на шосе, і на хуторах, з такими, яких можна взяти в свою групу. І командир написав радіограму. Центру. Незабаром зима, про яку ми навіть ті гадки не мали, готуючись до виліту в Курлянський котел. Лінія фронту стабілізувалась. Скільки доведеться тут бути, невідомо. Ми не виконаємо завдання без поповнення новими бійцями. Прошу дозволу прийняти людей у розвідгрупу. Кудрявий. 30 жовтня Галка отримав відповідь. Кудрявому. Категорично так на прийом нових людей не стверджуємо. Бійтесь лазутчиків, які можуть бути заслані у групу. Про ваші дії судитимемо по кінцевому результату. Полковник. Відповідь центру досить дипломатична, міркував кудрявий, чухаючи потилицю. Та більше вони проти. Чого ж проти, заперечував латиш? Оце тобі відповідь, остаточний результат, цінні розвідувальні відомості. Що ти, от не хочеш? А... «Бійтесь лазутчиків, які можуть бути заслані!» – втрутився короб. «Та шпигунів тут вистачить на нашу голову!» «Вовків боятися в ліс не ходити, а нам із лісу не виходити, а смоктати тут лапу, як відміді зимку в барлозі!» – сказав Юхан. «Нам потрібні нові люди, які німецькі язики!» «А ти?» – звернусь до галки, командир. Раз діло вимагає людей, то візьмемо і всі будемо відповідати перед центром. Найдовше мовчав короб, подумки, зважуючи за і проти. Врешті знайшов, що сказати. Правильно, свою відповідальність ми не перекладали ні на чиї плечі. Ще коли я прийшов на прикордонну заставу на річку Уссурі, я вже став відповідальним. Так же? А Галка, коли прийшов на флот? А Юхан, коли став бійцем естонського корпусу? А Латиш, коли з оборонного заводу подався в розвідку? Ну, а ти, Сергію був відповідальним, ще коли я читав у школі літературу? Нас цим словечком не злякати. «Беремо поповнення! Факт!» «Що ж, браття-кролики, беремо новобранців, як скінчиться у них карантин!» Вирішив Кудрявий, маючи на увазі і спитовий строк у хлопців, що хотіли стати партизанами. Кожен з групи Кудрявого зустрічався на раз віч навіть з новобранцями, десь у лісі, подалі від свого табору.